Bine v-am găsit, dragi ascultători! Azi vom începe să vorbim despre Sfințenie și despre cinstirea Îngerilor, a Sfintei Fecioare Maria, a Sfinților, a Moaștelor și a Sfintelor Icoane. Mai întâi, ce este Sfințenia? Această noțiune este extrem de complexă. Ea e frumusețea duhovnicească trăirea în Duhul, viața harică, viața în Dumnezeu, viața în Hristos, cerul pe pământ, îndumnezeirea omului, desăvârșirea lui. Concepția creștină despre sfințenie e deosebită de cea păgână și de cea iudaică. Păgânismul exalta curăția pretinsă de cultul zeilor, precum și eroismul. Dar amândouă aveau nuanța fizică, trupească. Idealul păgânismului nu e sfântul, ci înțeleptul, care trăiește potrivit propriilor sale precepte și are ca ideal moartea demnă. Mult mai apropiată de concepția creștină este cea a iudeilor. La ei Dumnezeu se confundă cu sfințenia. Sfântul lui Israel e izvorul și legea sfințeniei însăși. Însuși numele lui e sfânt. Legea lui e sfântă și cei ce o împlinesc sunt sfinți. Prin analogie, persoanele care slujesc lui Dumnezeu sunt închinate lui, puse deoparte pentru el și izolate și curățite de orice întinare pământească. Curăția rituală e dublată de cea morală. De același privilegiu al sfințeniei se bucură și obiectele consacrate slujirii Dumnezești ca și unele clădiri, ba chiar unele acte și unele părți din timp. Ele formează pentru iudei tărâmul acelui cadoș, sfânt, consacrat, separat. Această concepție este superioară păgânismului. Iudeul își conformează înainte de orice Voia cu voia sfântă a lui Dumnezeu, manifestată sau expusă în lege. Astfel, Eleazar și cei șapte frații ai săi mor refuzând să mănânce carne de porc, pentru a nu se necurăți înaintea lui Dumnezeu. Tot astfel mor iudei refugiați în pustie, lăsându-se măcelăriți până la unul, bărbați, femei și copii, fără să lupte, pentru că era ziua sâmbetei. În creștinism aflăm toate aceste aspecte ale sfințeniei, mai spiritualizate însă, mai înălțate și completate într-un chip cu totul nou. Astfel, în Noul Testament, Dumnezeu e numit sfânt, adică desăvârșit, iar fiul său, de asemenea, e sfântul lui Dumnezeu. Persoanele care sunt închinate lui Dumnezeu sau aparțin bisericii, fiind consacrate prin botez, sunt de asemenea sfinte. Obiectele sunt sfinte pentru aceleași motive, cărțile care cuprind cuvântul Dumnezeu de pildă, ca și anumite răstimpuri. Ceea ce deosebește sfințenea creștină la infinit de cea păgână și chiar de cea iudaică este faptul că ea nu mai e rodul unei acțiuni mai mult sau mai puțin exterioară, al unor preceptă de înțelepciune sau a unei legi, fie ea și dumnezeiască. Creștinul, prin lucrarea Duhului Sfânt, este Teofor, purtător de Dumnezeu, Christofor purtător de Hristos, pnevmatofor, purtător de Duh, templu al Duhului Sfânt. Mai mult, creștinul nu mai are în față exemplele unei morale dubioase ca al mitologiei păgâne și nici un Dumnezeu al teroarei sacre care pune în fața omului păcatul și legea sfântă, el retrăgându-se și devenind incomunicabil. În creștinismul autentic, omul e regenerat și născut din nou. El se dezvoltă și crește până la statura lui Isus Hristos. El participă la sfințenia dumnezeiască. Isus Hristos, omul Dumnezeu fără păcat, fiind modelul divin și, în sfârșit, el se face părtaș dumnezeieștii firi. Așa să ne ajute Dumnezeu.